Això és Màxim Mallorca en xarxa, o Màxim X, un podcast rodafònics per saber què fan les persones amb les noves tecnologies abans que no siguin vees. Aquest és el cinquè capítol de la segona desena de la catorzena temporada. Avui xerrarem de la festa Ubuntu que estem preparant a Palma i també de... de... Senyora! Senyora, què vol? Com no sabia que gravàvem avui, Eh? Què és això d'Ubuntu? Doncs un sistema operatiu no defectuós, eh? Que si compra oro. Però no, no me joda! De què hablas Teresa? Se... se está volviendo a drogar! Eh! No me pegues! No me pegues! Vállase! I no me toquen paquetes! Ah. On era? Ah, sí, de que podeu escoltar de moltes, moltes formes. El nostre programa han diferit, quan vulgueu, els capítols sense sonar on ameriterrania.cat Mireu allà on diu a la carta en fals directe, aquí i ara a través del 98 de l'FM si no s'acaba, us ha senyal o a l'enllaç que diu en directe del nostre web o amb l'app Flash, si teniu un dispositiu mòbil amb Ubuntu Touch Comencem! de maig del 2008, crec el dia europeu de la gent que pensa <laughs> el dia europeu de la gent que pensa que en Nicolas Cage és un bon actor, en Tom Cruise és de carn i ossos i en Bruce Willis ha fet una pel·lícula interessant, a part de The Becomes Her gravam aquest episodi a les estudis exteriors de directes Soterrats <fixi> Qui som, doncs som de Roma Mussol, el nostre main host i senyor que poleix, pinta i camvia plaques con sinar i qui us parlen Joan sempre la persona sense cap altre objectiu a la vida que pintar coses de colors forpra i que és’ veu més dit xarx de la ràdio CB. Avui també tenim de convidat amb Walter García, membre de Buntis del locotim en català i senyor que posa els accents diacrítics on toca. La sintonía que sentiu és una cançó só Sota... no s'entén, no s'entén, no s'entén, i i ara arriba el moment que ens agrada tant, que és quan deixam xerrar el nostre menjosta, que per qualque cosa hem vengut a casa seva, i encara que no ho sé, no ho sé, no sé si t'han de deixar lliure, perquè he deixa la porta oberta i mos entra sa senyora aquella prenyosa. Com estàs, musal? Molt bé, molt bé. Jo crec que a sa senyora li agrada Nicholas Cage, eh? Jo crec que és molt fan i t'ha vist que... Tinc molts amics, amics que són fans d'en Bruce Willis i no estaran gens contents en la teva introducció d'avui. Un besito, Jaume. <ríe> Jaume, per favor, posa'm les mateixes cerveses de sempre. No, no mos enlleguis del teu bar. Bé, jo, jo pot una estona sense venir, per allò que sigui, però aquí realment avui hem de donar les gràcies per compartir el seu espai amb altres. és en el Walter Garcia. Com estàs, Walter? Hola, bona nit Què fas amb esteu cos? Ah, sí, sí, sí, sí, tu no saps res d'aquest programa i això ens encanta especialment perquè te podem fer ses preguntes de psicoteràpia amateur i de... bé, li deim psicoteràpia, però no, és, és només una excusa per sabre, perquè sa gent pugui conèixer la veu que ha no, perdona, a sant revés, que pugui conèixer sa persona que hi ha darrere aquesta veu que sentirem quan decidim de parlar això Feia temps que no tenia amb cap, cap persona verge aquí, Walter o sigui, que sempre tenim que, que repeteix i, i feia estona que no teníem una persona com tu, verge, que no sap que és venent a aquest programa sí. o sigui que preparat doncs... preparat, preparat sí, uh, començàvem amb les preguntes d'encalentiment i direm uh, Walter, dos punts Digues un sistema operatiu i per què? l'abunto i oh. perquè el pots festejar i <laughs> Si pots posar-me, pots fer moltes coses i posar-me veure com, com què hi ha dins. Per Quine això, això m'agrada. Quin és el teu escriptori favorit? Digues? El teu escriptori preferit? Quin és? Ah, el meu escritori preferit, encara eh, faig servir un que diu Unity, uh -huh. que està una mica de fons, però mira, encara continua visquent. El volen matar, però no mor. Sí, ets... <ríe> volen matar moltes de coses, però... <ríe> uh, Recomana'ns... Bé, escoltes podcast? Eh, Digues que no entenc bé. Sí, uh, escoltes cap podcast? Si escolto podcast, sí, sí, alguns, alguns però de, de música més que res. Bé, ens pots recomanar un? O... Bé, jo que escolto són de, de música clàssica, de, de, de ràdio clàssica, però, però bé, és per, per preferència això, no, no escolto notícies, això no. Mm -hmm. I, i quin, quin se diu el teu preferit? Home, m'agrada molt un que diu sido Folclórico, que és eh, la ràdio clàssica, la ràdio clàssica del... del eh uh, y yes, o sea que sabe es, que es música uh -huh. uh, vale, más música latinoamericana. Sí, eso después todo a porque sab saben que es charuga. <laughs> no sé si no tener no sé en si así que me puede decir ahora mismo Bueno, no, no, ah. no. I, i res d'això penso que és despectiu vale. però jo trobo, bé, bueno, segons com el diguis pot ser molt carinyós o molt despectiu bé, si és, és de... que que li posis si és de part nostra és amb tot l'amor del món ja. tot de però vaig en perquè sé paraules però no sé en quin context es poden fer servir així que si t'ho dic qualque cosa que sigui horrible m'adieu estic ni, Dai, tranquil, ni, ni. tranquil, no. Soc difícil d'ofendre, jo. Bueno, ens agrada, ens agrada. Doncs passarem a les preguntes de psicoanàlisi bàsica. Digue'ns, Walter, quin és de rememe o gif animat que has enviat? Per què? El... El darrer meme o GIF animat que has enviat? Ah, no, re, no, ni memes, ni, ni GIFs animat, ni re. No, no, no, no soc d'aquestes no coses, no, no, no, no. No pot ser mai, tenim aquí una persona que no envia memes. Oh, no envio memes, no. Aquí, aquí... Soc molt poc, molt poc de xarxes social la veritat. Soc de correu electrònic... Eh, Los blogs y la página web, pero no tiene ni, ni todo eso de Twitter, todas esas cosas, no tengo nada de eso. ¿Por eso no te podemos enviar merdas y espancas? No, no, no, ni, ni puedo poner la boca, ni puedo enviar nada, ni... No, no. <ríe> Aquella seguridad de seguro que quiero enviar esto... Sí, <ríe> sí, <ríe> sí. Bien, ben, si, si fosis una película una serie... ¿Quiénes serías? Fue... Uh... Star Trek, de Star supongo, no sé, pero de Star Trek, uno sé, ma... un Oh, buenísimo. <laughs> Qué raro un friki en este programa, no puede ser nunca. Trequis creo que no lo habíamos tenido eh. nada, No sí. me sona. Aparte del ciberxip, no. <laughs> bueno, ahora le has tocado fibra sensible. Ahora te contarás que ha visto todas estas series, original, todo. Es, es mentira, yo som un, som un Trequi de segunda, porque yo pensaba que había visto toda esta serie original... De fet, la recordava en blanc i negre i no és bo, no me'n recorda res. <ríe> Però m'estic posant al dia. Ja duc uh, sis anys mm, avançats. Joder. <ríe> uh, si... Ah, men, perquè si fossis un joc o una pel·lícula dels 80, quin series? Ui, ui, vien a fer preguntes que feu. Un bueno, xoc, un xoc, un xoc, un xoc, un xoc, no, no sé, escacs, què sé jo. No? I pel·lícula del 80, no sóc massa cinèfil, però pel·lícula del 80, els 80 si ja no mirava la casa de la cine, jo no anava al cine ja. Sóc molt de lleixir, d'escoltar música, però cine, uh -huh. poca cosa, poca cosa. Clar, els convertien en esglésis, no? Uh, el, el que? Els el... el cinemes no els ha convertint en esglésis. No t'entenc això, digues. Sí, uh, no, pensava que hi havia un moviment en convertir antics cinemes en esglésis protestants o... Mm, no, no sé què és això, no? Va, perdona. No, no, que va, perdona tu, de deixeu passar sí. com si no hagués dit res, tu no? Sí. <ríe> <ríe> doncs, les dues darreres, vam... Per què creus que has de telefonar a qualcú per demanar-li que et contesti un e-mail que li has enviat? Que he de fer per... per si, si he de fer què? Sí. Per què creus que has de telefonar sí. a qualcú per demanar-li que et contestis e-mail que li has enviat? Ah. No, no, no no faria mai això, jo espero que contesti, si no contesta, mira... Ja... Passo, no? no, no en trucaria mai, no en trucaria mai. Et, ets massa caballer Walter, normalment no, no, sí. la llet que tenim aquí és molt més directa. Sí. Aquesta impaciència d'aquesta nova generació se nota que tu no sí. la tens. Tot, tot, sí, sí, això és veritat. Eh? Si sí, sí, no, no, no et contesten això que veus que no han llegit el, no, el missatge instantàni que s'ha enviat i ja comencen a posar-se nerviosos. No? Jo, però no et fa, no fa ràbia que no et contestin? Sí. Ostres, sí, sí. Jo, jo, Bé. No, no. Bé, perdona home, però ma mare m'envia un missatge i després m'ha telefona. Sí. <ríe> Ara, te fa un combo. <ríe> Un mama, un mama combo, mama combo. Bueno, acabamos primer en hacer con análisis básicas. Sadero pregunta. Walter, ¿qué sería series? La primera pregunta que le harías a una inteligencia artificial. La primera pregunta, o sea, inteligencia artificial la... y preguntaría, no, yo qué sé, tú pusiste que pregunta que eh pots contestar el que vulguis, eh? no té per què t'ha sí, dedicat sí, no, a sentir ni un. Que... On... Una pregunta que no havia pensat mai, a era... veure. Gràcies. Eh... Eh... Jo, què no sé, com... Eh... I què... Què pots fer per guanyar més diners? No sé, alguna cosa així, preguntaria, no? Ah, bona, Posar... molt bé, molt bé. Ens agrada, la posarem a sa cua. Sí. <laughs> Bé, amb això, amb això que va amb aquesta secció que jo pensava que era per fer xerrar gent però crec que ha resultat ser un pot de tortura. I, intimides que... massa, Joan, intimides massa amb aquestes preguntes. Has de començar amb... Mira que jo li dic, més senzilles, Joan, més senzilles. No, però... la problema és ben... Ell volia ser psicoanalista de petit i segur que se va quedar amb <laughs> presentador i de fònic, com el rebot de... de Portico. Pórtico. ¿Hablas de Pórtico? No. <ríe> vale. bueno, ja està bueno, si hi ha algú a anar afuera doncs això són com els el robots psicoanalítics psicoanal, psico, psico... psicoanalistes això, psicoanalistes, gràcies uh, bé, ho deixarem aquí, deixarem aquí bé, no m'he xerrat part... d'aquestes coses que en Walter po pot xerrar pot aportar i, i deixar-lo el pobre de contestar coses rares. podríem començar amb una, frase, una pregunta més senzilla que és qui és en Walter? Mira, soy mm, economista, aficionada a la música, aficionada a los ordenadores y a temas relacionados con videojuegos. Y mm. mm. y poca cosa más. <laughs> Ya, ya, ya. Sí, jo, Vic que la economia, economia i i sóc aficionat de, de guitarra i d'ordinadors, de ordinadors. Això és uh, una cosa. Molt wow. Guitarra, ordinadors i és en català. Ja tenim aquest punt en comú els Sí, sí, avui, sí. No? Molt bé, molt bé. Fa... Fa molt que estem allà o sigui, amb aquesta aquest, eh, comunitat d'usuaris no? d'aquest sistema que és el Ubuntu i, i a més eh, serà que, que sigui en català perquè això diguem que és l'únic equip d'aquests que no és específic d'un país sinó d'un lloc sinó d'una llengua, no? que mm -hmm. això, és, això és molt bonic per exemple. No? Sí, Vius però... i, i fas feina a Barcelona, no? Sí sí, sí, sí, sí. A Barcelona on estem, però bueno, eh, també hi ha gent a València, eh, aquí a, a les Illes també, també hi ha gent que ens ajuda i no sé, hi ha tot arreu que, que tan, de tanto en cuanto eh uh, modificant dins eh eh foto mi dai, que falta para traduir. venga, que tengo un monode traduccions. Sí. Sí. Sí, he fet moltes traduccions eh y... I bé hem la més manting la una pàgina web que tenim que és ubuntu uh -huh. i, i res intentem això eh, mantenir una mica de visca a aquesta aquesta comunitat ajudar la gent que que es fica no no sols Ubuntu sinó en Linux en general no qualsevol altra dinos que volguin servir, també també donem una mà. Mm -hmm. eh? Més que res, jo us ajudo molt, perquè sé que conec més, però, però bé, eh, qualsevol altra distribució també són... han ha, hi ha molta, molt, moltes opcions i, i totes són vàlides, no? Mm -hmm. Sí, de fet, no, uh, a darrere a Astúries, quan vàrem anar a Saúl Bocón, no sé per què... Sé, hi ha gent que està com a, a la defensiva, de, ah, doncs jo faig servir Arc, perquè, clar, jo en sé més, dius... M Molt bé. Mm. bé, ensenyem un poquet. <ríe> Home, és vera que Ubuntu, aquesta fama que té de ser per, per principiants, per gent no tècnica, com, com que els linutsaires més, més tècnics, més allà, més hardcore, els hi fa com un pot de ràbia, no? Aquest elitisme estrany, jo mai ho he entès, <ríe> perquè a mi m'encanta que hi ha usuaris de tot tipus en Linux. Sí, clar. I, i més, jo m'he ficat a l'Ubuntu perquè m'ha agradat el sistema Debian, no diguem-ne, i... I, i Ubuntu jo crec que estava bé perquè era un intent seriós de que la gent quan anés a comprar un ordinador trobés ja algun sistema d'aquests no? perquè el problema que hi és que quan vas a comprar un ordinador sempre trobes el mateix no? i, uh -huh. i no, no veus aquestes opcions llavors clar, eh, jo crec que Ubuntu va ser l'intent més seriós d'aconseguir això no? i és veritat que ara, encara hi ha, hi, ha, hi ha diversos fabricants que, que ofereixen ja els seus ordinadors amb, amb, amb Ubuntu preinstal·lat i, i clar això és molt més fàcil començar així que no a vegades ho ha tu i després és perquè te funciona una cosa o una altra. No? És molt millor que ells ja el tinguis ja un ja tu que sap que funciona tot. No? Jo no vull dir marques però Slimbook és una de les empreses sense que jo estic més content perquè el meu ordenadors d'ells. I... Sí, sí, molt bons, molt bons. Dinors, va... molt bons. De fet vaig esperar perquè està cansat de pagar llicències de, de sistemes operatius defectuosos i dius, no, pur, ja està, no no, no, no, no, no. I en realitat és, la meva experiència és molt bona. Sí, sí, sí, han vingut alguna de les nostres activitats i, i la veritat és una meravella que els ordinadors es veuen molt ben fets i, i ells són molt, molt oberts a donar suport i i no sols Ubuntu sinó també altres sistemes, també Linux, qualsevol d'ells eh, ofereixen tot els suport que, que et calgui. Mm. Aprofitant que comentes això, quin tipus d'activitat se l'heu fet com a, com a grup d'usuaris? Bueno, com a grup d'usuaris que fem instal· instal·lacions, eh, així la gent pot vindre, que a vegades li costa donar el pas, i l'ajudem a instal·lar-se a o a qualsevol altra distribució que vulgui, si prefereix alguna altra. I després, en aquestes eh, activitats d'instal·lació també fem xerrades eh, de què es pot fer, com, com pot fer, per exemple, tot això de disc, discoteca, però amb, amb, amb eines que siguin lliures i obertes i altres coses, no? O... I un local un local habitual? O... No, no, no. No, no, no, anem rotant, eh, s'inviten a diversos llocs, instituts de secundària eh, o, o altres centres cívics o així que gent d'algun lloc que ens interessa que féssim fem alguna activitat d'aquestes i, i ho fem. I com que algun Ubuntu dona suport perquè cada sis mesos treu eh, una nova versió, quan surten aquesta nova versió normalment ja tenim gent interessada de que ho fem allà. I anem, anem rotant, eh, ja dic que aquest eh, bueno, aquesta que fem aquest dissabte a Palma és la primera que fem a les Illes, no? però, però ja hem fet algunes a, a, per tota arreu de Principat de Catalunya, hem fet unes quantes, a València alguna. Eh, estem sempre, tenim una gent a Andorra que algun dia ens invitaran i bé, hem rotant. Sí, anem per tot on no, no, no, no, no, no es parli català, doncs allà anem i, i, i anem, anem fent aquestes activitats. Molt bé, molt Així, bé. que veniu a, a Mallorca. Veniu a Mallorca, sí, sí. Sí, sí, sí, sí, sí. venim, venim, venim. Al, venim. Algo, algo sí. sabem, sí. sí. Ho explicar, ja ho podem, sí, explicar, és és jo, jo ho podem de... explicar. Va, anem a dir als oients que se pensaran que estem aquí fent un, una novel·la de, de, de misteri. Uh, uh, farem una festa d'instal·lació, convidam a una sèrie de persones d'aquest grup d'usuaris català que venguin a Mallorca, bueno, català, català no parlant, que venguin a Mallorca, i farem tota una sèrie d'activitats, serà dia de nou, totes dia, aquest dissabte. Na juerga amem, Joan. <sí> Explicau poc les activitats que tenim per ara planificades. Uh Però sabeu que fins en el darrer moment podrà, po, po, podrà haver molt de canvis, però en principi tenim eh, introducció. És a, és a dir, la idea d'aquesta festa és a banda d'instal·lar que vengueu el vostre ordenador defectuós, bé, defectuós no, un sistema operatiu defectuós, i li volgueu instal·lar un Ubuntu, en principi, nosaltres tindrem Ubuntu, però si necessitava ajuda amb altres distribucions, benvinguts, podeu demanar. Si podem ajudar, podrem, ho farem, però si no, mm, anireu amb un Linux, això és, això és segur. La uh, idea també és, a part d'aquesta festa d'instal·lació, que és així com es diuen, uh, fer un parell de xerrades. No, no, no. No ens posarem filosòfics ni pesats. Bé, un poquet un poquet pesat. Allà una de converses. Agafem venir a les 4 de la manana i explicar-vos coses. Però en principi el que farem serà, a partir de les 10 del de matí, farem una petita introducció de les aplicacions generals, perquè t'engu una idea general de el que podeu fer amb amb de d'a la mà del Josep Gallart, el nostre col·laborador puntual al programa. uh, en cybersecurity quines casualitats farà una xerrada de, de un parell d'aplicacions, es mixx que és aquesta eina per fer-se dit jo que he de bodas i bautitzos, <laughs> que va també va, va bé per fer festes, és, real, realment és, un, és una eina molt, molt interessant. I l'inscape, en principi aquestes dues eines són, són bastant diferents, però la idea és veure un poc per damunt que se paren fer moltes de coses i moltes coses interessants amb aquestes eines. Uh, S'hora següent, Tindrem un taller de ràdio... No sé com ho enfocarem en Qui això. Ho principi... Qui ho farà, això, Joan? Em <ríeix> sabeu d'això o no? Amb un mussol, sí, crec que sí. Crec que sí. <ríeix> Algo farà. Explicarem bàsicament una miqueta quines eines hem d'utilitzar per, per elaborar un programa de ràdio. Perquè, no sé si vos heu dit, però Mallorca en xarxa, en el seu complet, se fa amb... es grava, es... s'emet es masteritza i se de tot en um, um, programari lliure. De fet, el telèfon on estem, que estem fent servir ara té un Ubuntu tots. Ah, sí. oh. ah. <ríe> Perquè si després digui que no se poden fer coses en Linux. I de fet, Mallorca en xarxa... Oh, Mallorca en xarxa, no. Una mediterrània, eh, des de fa poc, jo sé que mm, mos balla en se senyal. Me sap molt de greu, però són coses que estem arreglant. Però la se senyal s'envia i es rep amb Linux. Sí, sí, sí, cada vegada estem, estem conquerint la zona. Allà ens ha si per xipi un mussol acaben tothom amb un Linux instal·lat. Que me deje, senyor, de hablarme de Linux, que no quiero más. <laughs> després farem després d'aquest taller de ràdio així, que serà un poc loco i un poc de festa perquè això serà en festa ser, però, però haurem de fer un poc de picada de... sí, haurem de menjar no? alguna cosa per, per agafar forces <ríe> durem Durant... no sé què durem, no sé què durem, qualque cosa haurà? Algo de menjar algo, algo, sí. algo. Ah, de picadeta, de picadeta això per, per obrir fam perquè a les dues entre les dues i les quatre mos anirem a dinar si voleu dinar amb nosaltres avisa-ho, uh, perquè serem <ríe> d'emputada de gent i hem de reservar. Uh, si no, mos anirem naltres on poguem i vos donarem direccions i, i senyals de on podeu menjar, perquè a les quatre començarem amb Estudio de Visual amb... Oh! Amb un Mussol! <ríe> bueno, Estaràs tot el dia hablando. <ríe> sí, bueno, a part d'explicar tota sa part d'àudio, també comentarem una mica els programes de vídeo que se poden utilitzar, que ja n'hem xerrat a eh, molts de programes, però... A situ podran veure més o menys com, com serritza un, una edició completa d'àudio i vídeo en, en programari lliure. I a les 5, qui tenim? Oh, sí, en en Walter García. No, de fet, mos ho menjam i mos ho cuinam nosaltres tot. Però en Walter mos xerrarà de què mos xerrarà en Walter. Sí, què mos, mos contaràs? A veure, us contaré una mica els sistemes eh, Pedro, mòbils, que no siguin ni l'Android ni l'IOS. Són els es reparteixen al mercat, però ja comencen a aparèixer, bé, en primer lloc, l'Ubuntu Tauts i el seu successor, que és l'Ubeports, no? i mm -hmm. això continua aportat exclusivament per una comunitat, i està força avançat, però també ho explicaré d'altres sistemes que estan començant a desenvolupar-se, com un altre que és plasma Mòbil, mm -hmm. eh? uh, i d'altres, hi ha l'una OS, el Selfish, hi ha, hi ha uns quants eh, sistemes que ja comencen a, alguns més propers a Android, un altre totalment lliures i fins i tot eh, hi ha una, un, un, un, una empresa que, que treurà un mòbil totalment de maquinari, també en obert, eh? perquè el problema que tenim amb els mòbils és que no és com a ordinadors, que eh, amb qualsevol ordinador més o menys, pots instal·lar algun Linux, mm -hmm. tot i que vingui amb eh, macOS o Windows o el que sigui, tu li pots instal·lar un Windows perquè el maquinari és més el mateix i eh, necessites uns controladors que ja més o menys els tenim controlats però els telèfons mòbils, cada un té els seus propis controladors que són totalment tancats i costa molt doncs, instal·lar-li una altra cosa que no sigui el que ve del fabricant. Eh? Però sí que comencem a entendre com funciona això i hi ha uns quants mòbils que tenim ja amb, amb sistemes alternatius que, que, que és molt interessant com es comencen a desenvolupar-se. De I d'això intentaré de... de... de... de... parlar una mica d'estat d'aquests projectes mm -hmm. eh? mm -hmm. i quina perspectiva hi tenen. De fet, de maquinari en, en mòbils també hi ha una, una dificultat afegida que és que pots perdre la garantia del dispositiu. Si, Exacte, sí, si sí, no sí, és sí. un dispositiu BQ o un Fairphone... Sí, sí, sí, sí, sí. No, si li m'hi fiques mai i toques... A més que no és que pots la garantia, que pots deixar-lo sense funcionar. Pots mm -hmm. deixar el que diuen un, un, un totxo, no? Un, un bric. <ríe> un bric un que bric. ara faig una cosa que li pots llençar algú en el cap, però no, no pots fer res amb això, no? <ríe> <ríe> molt bé, molt doncs, bé. Doncs l'interessant dels projectes de llibres de, en el mòbil és que, uh, bé, com altres aspectes del programa lliure no, no competeixen, sinó que s'ajuden i hi ha part del programari de, del Plasma OS que va per a parar selfies i al revés no sé si en aquests dos casos en concret és així però... Sí, sí, que... sí és que... veritat, hi ha, hi ha un projecte que es diu Halium mm. que, que mm. està fent com una base sobre la qual eh, es pot instal·lar tots els altres sistemes llavors eh, va molt bé perquè clar, qualsevol que descobreixi com diguem una URI o, o, o poder treballar amb un mòbil model determinat, si ho fan a través del Halium, això ja queda disponible pel mòbil, pel motors, pel selfie, per el mòbil, per l'Uboport, per el per tots els altres. Mm. I això per això és, és que és molt interessant, això. Doncs aquest, això són cinc cèntims del que ens encerrarà en Walter. No direm res més perquè vengueu no, a escoltar-lo. No, no. Sí, sí, sí, sí que pot dir el que vulguis. Però el que sí direm és que uh, tancarem la jornada amb un sorteig, que això sempre a sa gent li, li agrada. Sorteigarem coses canonicades. Un cotxe, un cotxe. Sí. <ríe> Veniu que... Un apartament també ni dorm. Sí. Terremolinos? Terremolinos, sí. Sí. sí. On sigui, a prop. Uh, això, quin dia serà? I el 19, que t'hi saps, eh? Aquest és que ja, és ja, és ja. O sigui, si escoltau això molt tard, ja no vendreu. No, sí, no de no devedar, no de devedar, perquè se, se, se passarà. També hem de dir, Walter, que no sé si saps, però... Mallorca, li diuen l'illa de la calma... Perquè aquí sempre ho tot el darrer moment. Sí. Tot. És a dir, acabem de tenir un festival únic que mai s'havia fet a Mallorca, de dos dies, ha vengut prodigir, i el darrer dia, al darrer moment, encara hi havia gent comprant entrades, que dius, a veure... M'encanta que la identitat mallorquina sigui arribar tard, però compra una entrada abans, organitza't una mica, que, que som un trast. Ah, va, té, som un trast. si pensaran meitat de concerts, que, que punyeta estàs <laughs> de comprar les entrades i després que com que ningú s'organitza, potser vendran 200 persones a xerrades, potser serem exponents i, i ja està. Escolta, s'acord que mos la menjarem nosaltres. Sí, sí, sí. Ja veurem, serà tota una sorpresa, convidant-me tothom a que vengui, segur que serà genial aquest dissabte a partir de les 10. Les eh... 12 de matí. Hauríem d'explicar on és. Hauríem d'explicar on és. O sigui, això és el més difícil, men, ones és? On és? sí. Per arribar a la referència més fàcil, és Sant Cotoner, a baix del centre comercial que hi ha Sant Cotoner. Jo no vull dir marques, però és el Carrefour. <laughs> Alts un Carrefour, sí. Abans era un Capravo. Sí, si estàveu per allà d'anar una volta per, per el lateral del centre comercial i vorou és local. Com ha estat això? De ha passat de Caprabo a, a, a Carrefull? No sé, no sé. Màfies estranyes. <ríe> bueno, Esquerres, Joan Muntaner i Bullosa, número 5. D'acord? Són a Sant Cotoner, si voleu venir, dissabte a partir de les 10. Bé, però si sa gent és molt mallorquina, més mallorquina del que pensam, i no ho troba, no se'n recorda, què fan? Escriu un telegrama, arroba... Clar, posem el telegram, poden cercar-ho per internet, tenim una pàgina sa wiki de Ubuntu. mos poden enviar en altres en el programa en els Facebook un, un missatge i diguent, eh, que no ho trob, i nosaltres li contestarem. Sí, exacte. I si no deus res, allà vosotros. Hombre, allà. Eh. No vamos a gravar nada. Com diu una, una amiga Joteras, una de esas Joteras de Cybership, qui no vengui uh, no pot veure gravat, ja està. O no se perquè has de venir um, a tocar-nos. Nos vamos a tocar i nos vamos a besar. Aquestes són coses reals. Bueno, no sé si arribarem tan en fora, però activitats farà. Demanant permís i escoltant-se respostes, se poden fer, fer moltes de coses. Molt bé, molt bé. Quants sou que veniu de, de l'equip, Walter? Una invasió. Venim... Sí, tres, em sembla. Tres, de moment, sí. Molt bé, molt bé. Bé, tres en com, companyia. Dones que s'aniran a passejar per allà perquè s'interessa... S'acompanyen, sí. no, no, no, però no sé si s'acompanyaran les llarades. S'aniran sí, <ríe> a passejar. Sí. Això és molt típic, que veníem a Mallorca sí. per feina i aprofitar per fer turisme. Sí. Està bé, està bé. Molt bé, i de... No sé si tenéis ninguna pregunta más para un Walter. Sí, claro, ¿quienes son sus propias actividades de Locoteam? Que Locoteam no es que estigueu bojos ni nada, ¿no? ¿Qué es eso de Locoteam, Walter? Uh, Locoteam loco es lo que es de la local community, se viene de aquí, ¿no? El loco de eso, no es que estemos bojos, sino que es loco, de, de local community. Y ya por todo alrededor, ya digo que el, el, el Locoteam eh, nuestro es... Eh, per la llengua catalana, és a dir, que no està localitzat ni a Barcelona, ni a València, ni a, ni a cap altre lloc, sinó que és eh, tot el que vulgui, diguem-ne, treballar per un sistema operatiu que està plenament en català, eh, eh, doncs eh, s'ha un temps per, per, per portar-lo endavant. Fer, com explicava abans, no, activitats d'instal·lació, fem altres xerrades que ens demanin, tenim un fòrum, tenim una web, tenim una llista de correu electrònic i, i un telegram i coses així, que, que, que donem un IRC, donem suport a tothom que, que vulgui preguntar-nos coses o s'ajudem entre nosaltres, som, som, som usuaris també, no som professionals de res. Mm. I tenem un cert suport també de l'empresa canonical, que és la que va promoure inicialment el Ubuntu, i l'empresa canònica sempre treballa una mica perquè hi hagi una comunitat a darrere del sistema. Eh? I, i així ens envien, diguem-ne, material quan fem aquestes activitats eh? diguem-ne, stickers i coses aquestes perquè, perquè tinguem per, per, per les activitats mm -hmm. eh? més enllà d'això no ens donen més, més, més suport que això no? però bé, bueno, en aquest cap també, també mantenen una mica de xarxa de, de tots els, els, els, els, els, els, els, els, els equips d'aquest tipus no? el nostre jo crec que són equips equip dels més actius que sempre, no ha faltat mai cap, cap, cap pressió al Ubuntu que hi hagués alguna activitat que s'organitzéssim i, i que em plega més gent també, no? Si, si tu mires ara tenim aquest sistema del meet que és un lloc on pots posar activitats mm, i la gent okay. s'anota. I em pensa que el nostre equips és el segon en el món en quan a, a gent que està vinculada amb ell. I el primer és el francès, em sembla, i el segon és el nostre. De voler. Hòstia, sí, els francesos que... estan a tope, eh? Sí, sí, sí. Sí, els francesos també són molt actius, es vera, es vera. Llavors he el volgut francès, que... Ja... Sí, jo els he volgut casar per fer la megabomba i acabar amb, estes, amb aquesta secta i que tothom sàpiga de, de, de tot, però no ha hagut... No soy buena casamante. Oh. També vaig, vaig llegir que en eh, la creació del Loco s'havia de fer una, una presentació que supervisava un equip de Canonical i se va fer tan bé la presentació del loco català que s'ha utilitzat com a referència futura per fer, per fer altres presentacions. Sí, sí, sí, és veritat. Sí, és veritat. Es va fer, es va... Aquestes presentacions es fan en el sistema IRC, eh, que és com un chat I, i allà hi havia el, el fundador de, de, de Canonical, no? que és aquest home del Shuttleworth, no ho sé mai, Shuttleworth, sí. Mark Shuttleworth. Sí. L'astronauta. El primer astronauta, sí un tio eh, que va fer multimilionari perquè va vendre, quin, quina empresa tenia, de, una d'aquestes de, de xarxes, no? de seguretat de xarxes, al final és l'any 90, ja, la va vendre aquella empresa i, i a partir d'aquí va bueno, fundar Canònica, i Canònica ara està començant també a, a créixer pel, pel cantó de, de dispositius embolits en, no? en, en màquines així, no? i així, mm i -hmm. també servidors a la l'abnúvol i tot això, Eh, l'Ubuntu el, el, el té com una espècie de hobby jo crec, no? perquè no li dona cap mena de, de beneficis però, però, sí, sí. però bueno, per això també van donar els mòbils no? perquè, perquè clar, era una cosa que són, invertim molts diners i, no, i no, evidentment no tenia cap possibilitat de generar, generar beneficis a l'empresa no? i per això van decidir que, que, que ho deixaven en mans de la comunitat, però bé, van invertir moltíssim, la veritat és que jo crec que hem d'estar agraïts perquè, perquè tenim un Ara mateix, que estem fent servir el, el, el, el mòbil amb Ubuntu, ja tenim un mòbil totalment operatiu, no? I això no hauria estat possible si aquesta gent no hauria posat, no sé, quants enginyers durant quants anys a treballar en això, no? O sigui, que en aquest sentit eh, l'hem fet agraïts, no? Mm -hmm. Molt bé, molt bé. Se nota que és el tema que tu controles, que deus tenir moltes ganes de fer aquesta xarrada i explicar-nos tot això en viu. Quina és la propera traducció que se necessita fer per l'Ubuntu Touch, per exemple? Sobre Suerte, por. No sé cómo decirlo. Beh, esta, de momento todo lo que queda para traducir está traduido, no está oh, traduido al 100%. Sí, no sé, el catalán sí. es, es como la lengua me completa de traducción. Bueno, no hay otras que también están completas, pero no hay gaires. I, y está completa de momento todo el que hay está completamente traduido. Pero ve es abierta la traducción en un que se llama WebLite. Eh? Y allá cualquiera se puede crear un usuario y ayudar a las traducciones. Eh, totes les variants del català són més que benvingudes eh, hi ha moltes coses que, que has fet tu Joan també no? i -hi ja, ja ja veiem quan ho has fet tu perquè... quan, quan, quan, quan, quan, quan mires allà el navegador i diu eh, no sé, quan me surt el, el, el, el, el, no me surten les vostres variants però bueno, se reconeixi més també, no? és una cosa que, de, de la que no som conscient però... sí. pues, pues ja posam en evidència jo ja dic, ho, ho farem català Estàndard. Sí. Mm. No, no hi ha català en estàndard. Totes les afegències són vàlides. O sigui el que, que, que es parla aquí també és efectuós, diguem-ne, no? perquè almenys el que es parla a Barcelona és més, més contaminat i és la hòstia. No? Però... Sí. Sí. És interessant que comentem aquest aspecte, que ja ho han dit alguna vegada però no està de més repetir-ho, que se pot col·laborar en Linux de moltes maneres i la part de traducció és una de les que pot participar gent que no té ni idea de, de, de cap part tècnic sinó que simplement coneixes un idioma, eh, t'agrada utilitzar Linux i aprofites i tradueixes un programa que no estigui traduït. És a dir, que animem a tothom que, es, que ens estigui escoltant, que si realment vol aportar alguna cosa i no sap com, eh, que cerqui algun projecte que li falti una traducció, un idioma que, que hi controli perquè sempre les seccions són molt benvingudes. Sí, sí, clarament. I no sols això, sinó quan veus un error, reportar-lo, això ja és un, una gran contribució, perquè descobrir errors i dir que hi ha un error i que quedi registrat, que algú pugui anar i mirar-s'ho, això ja en altre sistema no et fa cas ningú però en el Linux sí que quan, quan trobes un error hi ha gent que en un moment no mirarà i ho tindrà a arreglar no? Ah, jo pensava que en Bill Gates estava pendent de tots els bugs de Microsoft Sí, sí, just, just, just De fet, aquesta va ser com el primer breakpoint per jo perquè el primer, el primer missatge de, no me'n recordo, crec que era on havia no? ni me'n recordo quina era la primera distribució que vaig fer servir que te demanava, ah, això ha petat Envia'ns envia el missatge de, de, del que ha passat. I el primer pensament va ser... Eh, I després vaig dir, escolta, per què no, no? I el primer pic que te responen en pla... Ah, necessitem més informació, gràcies, no sé que quantos. I dius, es ve que hi ha gent allà a, a l'altre costat. A mi m'ha passat una cosa curiosa. Jo, la meva primera distribució va ser Suse. M'ho vaig comprar una Suse original a una de les poques tendes de Palma, que, que venien Linux en aquell moment, i venia el típic email de contacte de suport, per, que te diuen, pots demanar el que vulguis, qualsevol cosa. I jo i uns amics, varen provar d'instal·lar suce, i òbviament varen tenir un munt de dubtes i problemes, i van dir, bueno, anem a provar, anem a enviar. Ho vàrem escriure en anglès i varen comentar, no, és que estem intentant instal·lar el català i no, no ho sabem fer, i mos varen contestar en català, <ríe> perquè resulta que hi havia un català en moment fent feina a Susse i varen flipar moltíssim, perquè un, varen tardar molt poc a respondre, mos varen contestar molt ràpidament, no sé ara mateix com està Susse a nivell de suport, eh, no ho sé, però varen flipar, o sigui, va ser gairebé immediat, i a més a més que era abans que coneguéssim tota aquesta part comunitària, que avui en dia ja és bastant més coneguda en les xarxes socials, però et responien directament i t'ajudaven a arreglar problemes. Increïble, increïble. Sí, sí, sí. És molt Jo sé, clar. les grans meravelles, no?, dels Linux és això, la comunitat que hi ha darrere, no?, i de, de l'obertura, evidentment. Uh, quan s'ha de fer aquestes que no, no saps ni, ni quin codi, ni ells mateixos saben molt bé quin codi hi ha allà darrere. <ríe> <Sí>, que... <ríe> Vaja. De fet, Uh, abans de tenir un Ubuntu Touch, ja vaig tenir un altre de... telèfon d'una marca suposadament de la península i havien llevat el català la imatge de l'Android. Yeah, sí, sí. I a més a més, de... perquè és, és un model d'aquells cinesos que s'ha havien... sem... rebranding, com s'hi diu? El uh, és... Personalitzat, sí, una capa de personalització d'aquestes rares yeah. Doncs, que, que t'atreuen a damunt més coses que no, no ho entenc el model xinès, la dels models xinès de, de l'Android du a català Sempre l'empresa espanyola ho va llevar, que dius és un poc agressiu sí, sí, sí. Uh, però vaig enviar un e-mail que, que demanava teniu previst fer actualitzacions perquè era una imatge, a més a més, bastant antiga i com se pot afegir idioma? però jo tot, tot innocent i després de dues setmanes em varen contestar que el telèfon venia amb la imatge que venia, amb els idiomes que venien Sí, sí, sí Ni bon dia, ni hola, ni gràcies ni no. i vaig dir va, va, m'asseguraré que tothom s'enteri d'això i se... Saps? I s'aspecta de, de fer servir un, un dispositiu un poc més obert, amb, amb un sistema operatiu obert, és aquesta sorpresa de... Ah, no, clar, què t'ha passat, men? Què podem fer? <ríe> com ho podem solucionar, això? Què te passa? Jo crec que avui dia, fins com a consumidors en general, de productes molt estranyes, quan una empresa molt contesta una petició, no?, i, I aquesta sensació amb el programari lliure de que hi ha algú darrere que te vol ajudar és, és com fins i tot estranya, no? Que, que a la fi hi ha algú que contesta allà darrere. És a dir, que ho, ho hem d'aprofitar això, ho hem de potenciar moltíssim. Però el fet de que, per exemple, el Linux Torval encara sigui el que controla el nucli de Linux, no, això és una maravilla, sí, que tu pots anar a veure el que està fent el tio, no? Sí. I això és es que va créar, sí. no? no, no, no què farà no sé quan el nostre va i què farà? Sí, sí, no sé, no sé. Sí. Ja no tindrem aquestes discussions aferriçades que té tothom i que s'insulta i que... Sí. Faltarà drama a la comunitat. Sí. sí. No, drama mai em faltarà, ja t'ho dic ara. Tornant pues... un poc enrere, Walter, quin, quin va ser el primer Linux? El què? El teu primer Qui? Linux que, que acabarem de ah. trobar? És que en realitat ja vaig començar, jo som, som una mica vei, jo vaig començar amb Únics uh, eh, en, el, en els anys 80 i, i després, clar, eh, per la feina em van obligar a utilitzar els, els sistemes defectuels que dieu, no? Uh -huh. I en allà vaig començar a posar-li una cosa que diu Sigwin, que en realitat era com fer truc, no? Perquè Sigwin uh -huh. eh, era com una cosa que eren tots els programes de Linux i tot, i tot unes tibieries, que allà semblava que estaves en Linux. I d'aquí em vaig passar Fedora, Fedora vaig estar un temps, uh -huh. i d'aquí ja per servidors d'Evian i quan va compareixer l'Ubuntu vaig començar l'any 2007, em sembla que era la versió Etchi, no? La E. L e -L oh, 7. yeah. <laughs> que, clar, com que l'Ubuntu va per lletres, no? Estem, ja hem donat tota la volta, no? Estem a la B una altre cop, amb la E, arreu la Z, eh, ja he passat la A i ara la que ha sortit és la B. La pròxima la C, o sigui que de poc i a poc ja tornarem, tornarem a arribar a E. O sigui que hauré de fer tota la volta de l'abecedari. Oh, i això sí. ho pots dir tu. Bé, ho paren dir mm, tu i jo, per mi, perquè jo tenia un, un 7.10 instal·lat en un ordenador que va arrancar com el primer dia i dius... Oh, però era un augment era un augment d'estudio, clar. Jo per algun joc també tenc les primeres, els primers CD's que canviaven gratuïtament, els sí. atenc que hi ha un calaix, algun dia els, els demostraré i diré, jo sóc així de bé també. Sí, sí, sí, doncs pues molt bé. Bé, bueno, res, eh, eh, no sé si tens alguna cosa més que me'l vulguis explicar sobre el que fareu dissabte o... No res, allà estarem eh, tindrem això eh, en les xerrades i després de qui vulgui que porinador i allà eh, intentarem ajudar-vos en eh, instal·lacions a fa cadascú. però nossaltres eh, hem vist una quart installació i si hagun problemaeta pues, podem donar la mà. Sí, que Recordem la ja pàgina web on se' pot trobar informació la pàgina, Sí, la pàgina web és ubuntu.cat Molt fàcil Ja mateix ja veureu un formulari per escriure's a l'activitat de dissabte Si ja si que I si no també el programa i tot això Allà es veu tot Perfecte, així no han de recordar carrers i números i... No, i no, ja estranyes. està es Van allà i <laughs> Ubuntu.cat Allà està tot informat molt bé, Ido, t'esperàvem, vos esperàvem a tots ansiosament per, per conèixer-nos en viu, que de vegades això de comunicar-nos tots així digitalment trobes a faltar una miqueta aquest contacte. Es, això també és, és molt estrany. perquè quan te veus en persona fins que te'n mostres sabatà sí. de la xarxa que fa servir, no saps qui és. No saps qui és clar, com ens coneixerem? Bé, et sent amb en Rafel que es codi en recordava això? Es codi és, Ah, me vuelvo loca! <ríe> <ríe> I sabreu qui és. Sí, sí. Això ho haureu d'explicar <ríe> també la xerrada, Joan, perquè ha ja m'ho gent que no ho entenc, això. Però bueno, ja, ja, ja explicaré les conyes internes. <ríe> sí. o, o, o no. <ríe> pues Passarem-se enllaç dels programes de ràdio que escoltam. Doncs, per ara, Walter, si no tens res més a dir-mos i qualsevol anècdota que te'n te recordis... D'anècdota res, bueno, discutir-me amb aquest, el Mark Shuttleworth, en, mm. en un informe d'error, que... que que bueno, pues, això, no, no, això s'ha de fer així perquè això no ho arreglaré perquè és així jo dic, no, no, ho he d'arreglar no, per discutir-se amb el, no, el gerent de l'empresa no, no està malament no? com si, si discutir amb el Bill Gates no? escolta, arregla-me això que no, no funciona a, a mi m'encantaria discutir amb Bill Gates eh? sí. m'encantaria doncs pues aquell tio està allà ja, eh, té un, un apodo que és el com es diu, és dictador per sempre i benevolent, o una cosa així, no? És el seu... són les lletres, no?, els segles, però és, és això el que vol dir. Ah, sí? És autonomenar dictador per sempre i... però benevolent, una cosa així, ah, sí. Ah, <laughs> aquesta de Sevilla. Jo és que, clar, si, si discutís amb, amb Bill Gates, ja faria tard, però seria molt ràpid. Este sí, jo crec una... que no, ni, ni sap bueno, sap no. que li dona molt diners, però sí. <laughs> pero, pero no, no, no recorda massa bé el que fa el seu sistema, ja perdut el control, totalment. <laughs> Me, veia d'autobús, queret-me, per favor. <laughs> sí. Molt bé, i no res, es veiem dissabte. Moltes el... gràcies per sa contribució, per sa empanta, per tot. No? per les traduccions, pels accents diacrítics. Walter, posa, posa, ordre, posa ordre amb els accents diacrítics, per favor. <ríe> mai mos se'n recordàm on se posa, Walter, mai, mai. Vinga. Moltes gràcies. I ens veiem i fins aquí tenim el programa on quedam nosaltres a fer una fiesta, una fiesta amb agorafòbia i els check check check No, ja ha passat No, no l'heu vistes Pues ja no los podéis veure, tiene que ser por internet. Doncs nosaltres pagarem un pot de música per nosaltres, però tenim un concepte de final de programa? Avui l'únic que, que vull dir, Joan, és es que m'ho he passat Setmana, i, i que hem d'aprofitar molt aquests festivals. És igual si no us agraden tots els grups, és igual si eh, és una mica que. Teniu en compte que hem de sortir de la per anar a veure festivals i ara, en canvi, mos han duit un festival aquí. O sigui que aprofiteu sa marxa, que en Joan, si no, se quedarà tota per ell. Me tu' the hospital! Ai ah, no, havia de ell, d'amor i besitos, no? Doncs, amor i besitos, xau. Que vos estimam un coño.